7 și 20 de minute. Bună dimineața. Bună dimineața. Trebuie să rezolvăm cumva problema asta cu muzica, pentru că de când te-a apucat să pui piese, uite, Adele, bun? bun Madonna, Give it to me, ăla și foarte ritmată, de când pui tu piese în nu, da, programul ăsta. Nu, stai, stai, stai, stai. Da. Sună mult mai bine, adică și dimineața de azi are o altă culoare. De ce intru eu în jocul ăsta al tău, în care eu mă bucur că <laughs> tu îmi zici că eu pun muzica, de parcă eu chiar aș pune muzica, Nu, și... dar chiar trebuie să rezolvăm problema da, mă asta mă și să că... pui tu muzica la radio. Da, mă simt încântat așa, <laughs> Ia uite măi, mă lau de zap ce-i place muzica, ce bine și uite, niște rog -am nicio treabă. Hai că pui și niște rog, uite că urmează vița de vie A, Înțelegi? Aha, deci un... de vie, colegii noștri de scenă la live pe plaj Da, pe 31 no. iulie anul Totuși, ăsta Ai învățat pe din afară Normal 31 pică duminică 31 pică duminică, da, avem vine sâmbătă și duminică Mamă, și luni, 1 august, începem luna de vacanță? Uh. De da, da. am da. rezolvat da. asta da. Asta e rezolvată. Ce? Da. aici deci am ajuns la jumătatea săptămânii acum. Nu e miercuri. Uh, miercuri da. se consideră jumătatea săptămânii în marți joi e, de lucru. mijlocul săptămânii de lucru. O, pentru, cine, pentru cine lucrează o săptămână Adică la Parlament jumatea săptămânii de lucru Este cred luni până la ora 6 seara așa. Uh, da, că, cred că de joi încolo sunt deja în teritoriu De joi? De miercuri se pregătesc acasă să plece de joi Am înțeles Marți ce mai... Deci au rezolvat. terminat treaba da, Ieri n-au putut să facă nimic N-a fost vorum Deci au luat vacanță mult mai repede de fapt. Deci au rezolvat Când săptămâna cred? Și da. intră în vacanță de tot? În curând intră în vacanță de tot, Bine, da Bine, ei sunt ca și cum ar fi în vacanță de tot Ai văzut că se ceartă între ei sau omoară acolo Că își fac curat, reciproc, prin sertare Da Am avut, a povestit Manuela, la știre A avut știre cu a doi senatori, nu? Da, da, da. s-au supărat din altceva Și spalărufele în, păi... fa în familie n -n Păi s-au supărat... Păi supărat că unul a plecat la alt partid moment în care celălalt a descoperit că ăsta era de fapt un nenorocit. La dacă a chema presa, a arătat ce avea ăla prin da, da, da, sertare, da, da, da, a da, da, aruncat da. lucrurile. Asta, știi, e ca într-o căsnicie. Băi da. că nu i-l-a aruncat pe balcon. E... Să pleci de la mine din casă nenorocitule. Interesant va fi când și cel care a descoperit chestia asta se va duce după el în același partid. Aha. Că se ah, poate întâmpla să... așa în da. viață. Mm -hmm, dar ăla dormea da. la birou. Eu m-am mirat. Bă, dar nu le mai ajunge acum să dormă în plen? Acum dorm și în birou Și după bune vorbesc serios Și da. asta era că Aoleu vrea să mă omoare și la. Nu, doar am făcut curățenia, Asta înseamnă că l mor. Normal da. Bine, s-au rezolvat unii pe ceilalți E foarte bine Deci a trecut jumătate din uh, săptămână Dacă n-ai rezolvat deocamdată ce aveai de rezolvat săptămâna asta am mai Vă văzut puțin timp Eu sunt în dilemă cumva. Eu am plătit impozite. A plătit impozite Da, online Foarte frumos Ai reușit chiar Sigur că asta. da Trebuie Aha. să plătesc și eu zilele astea da, mă ajută niște prieteni. <laughs> <laughs> și ce trebuie să rezolv? Că n-am rezolvat toată rezolvi? primăvara. N-am pus aer condiționat. Trebuie să montez ah. un aer condiționat. Pă și acum sunt în dilemă. Dacă să-l montez săptămâna, să-l mai montez săptămâna asta sau nu, ca a început să plouă. De ce l-aș mai monta? De ce m-aș mai grăbi? Stai puțin, Luca. Deci Înțelegi? anul trecut și că zav s-a mutat. Da. da. Și... Um... La a, și te-ai făcut aia, da, și ai pus aia, da, și aer condiționat Nu, cum mă nu ți-ai pus aer condiționat? Dar mă, e singurul lucru pe care păi nu l-am pus nu, că era răcoare în casă Păi zic, era răcoare în casă, că e februarie, e nebunită, Adică o să, o să vină luna mai și s-a terminat șmecheria Nu e adevărat nu cred, că, nu cred că e o casă răcoroasă În sensul că stă la bloc da, și da, da. La etaj, la ce este astea, la ola? La 2 Deci stă la 2 din 4 La e foarte dacă faci un... Dacă faci o analiză uh -huh. a etajelor Unde e bine să stai, doi e cel mai recoros. Noaptea, în decembrie, deci tu beneficiezi De aerul condiționat al celor de jos și de deasupra exact, Că ei și răcoresc uh -huh. și ce să-și mai pună și el În iulie Când, mamă, erau niște de alea de, Se topeau cauciucurile Cu asfalt, cu tot Cred că trebuie să-mi pun aer condiționat da, mă, Și n-am rezolvat asta Și n-a rezolvat, aer... mă, îți dai seama e, și acum... e foarte greu de rezolvat Aseară da. am instalat aer condiționat la Mamaie mama deci, e practic, eu are, și mama e rău O să se Nu se o de Adică de-aia s-a hotărât mai greu să-l pună. <laughs> de de tine. Adică și mai e timp. De avasară, e greu de tot, e cu programări. Mi-au zis mi băieții, domne, e nenorocire, da. avem de liste de așteptare, câte 10 zile, două săptămâni, toată lumea vrea aer condiționat. Da. A fost anul ăsta mai nasol decât în anii trecuți. A început mai tare. Din punct de vedere al indicelui de confort Mama, termic cum? a fost. mai. Ba, a fost o mezeală mare, că a fost așa. Da, ca da, da, da. A, da, a da. fost 40 de grade și m-a fost liniștită. Anul ăsta pe 32 de grade. Deci, da, Luca are un image, uh, cum academic-o a ai remarcat? Zice, din punct de vedere al indicelui de U, confort termic a fost mai nașpa. <laughs> da. No, da, deci asta am de rezolvat eu săptămâna asta. Asta să e de rezolvat săptămâna. Aer condiționat. Da, da. Da. Și o asta eu asta cred că... că probabil o să rezolv peste vreo două săptămâni. He, dacă nu merge să da, rezolv. Da, săptămâna asta poți să mai poți o las pe primăvară, când martie așa, <laughs> păruc că nu o să fie chiar așa înghețoasă. Deci, deci eu cred și... că Zaf asta încearcă să slăbească. Să așteaptă canicula în propriul apartament, ca să nu se ducă la sauna sau ceva de genul da, ăsta. Da, da. Știi, ca să slăbească pe principiu că, mama, dacă slăbesc dacă e cal să vezi. că nu se găsesc, am sunat la distribuitori. Așa, nu se găsesc ce? Zic aparat. aveam, da, de când mi-am da. luat eu, aveam niște numere de telefon. Bună ziua, zic că am fost și eu client acum niște ani. Da. Pe cum să nu le păstrezi? Aste sunt aule. Da, da. Vreau și eu pentru mamaie. Așa. Și păi, am primit un container vineri, zice, dar sunați-mă, nu cred că avem, că e rezervat tot. Că am sunat la alții, vine tirul vineri, dar șanse miștre să vă înscrieți pe o listă, deci eu vă spun că de bucurești... Să tu... Dar nu mergemă să cumperi prin Amazon, să zicem? Și ți-l montrez singur ce are. <laughs> Întrebarea dimineții Care e cel mai important lucru pe care l-ai de rezolvat săptămâna asta, ce mai rămas din ea. O să vă rog să mă lăsați să închei paranteza scurt de tot, vă rog, să hai. nu dezinformăm cetățenii deci, În magazine se găsesc aparate de aer condiționare. Dar unde dar nu sunt? se găsesc? Nu se găsesc anumite branduri. Aha. De alea A -a. Mai, mai bunele. Aha. Am înțeles. Stai, dar deci de cu manivele sunt. Deci de-alea pot să ție, Da. Și așa nu se zice diferența, că fiind primul tău aer condiționat din viața ta, nu cred că o să-ți dai seama de diferențele de calitate. Ei, unul merge o vară, așa. vezi cam cum e, dacă îți place la răcoare sau tot așa, vrei să fie 45 de grade. Dacă mi-au ventilator, nu merge, nu? Mm -mm, nu ventilator, merge, poți nu. să ții iei ventilator de la cu apă. Da, și mai am un evantai, are Alexandra, și-a luat acum. Vantai, are, cred niște, ai niște, are mai multe. Cu evantai, deci, evantai, că avem trei, ne descurcăm fiecare cu evantaiul lui. Auzi, noi da de cu elice în tavan așa. Băi, nu m-am gândit, Mamă, dar... Nu. Mă, mă alea când eram mic, Băi. dar nu-mi plăceau... Nu-mi plăcea lampa, știi Nu că... uh -huh. <gătări> eu am senzația la un moment dat că se mișcă, știi, și Chiar se mișcă! Care e cel mai important lucru pe care l-ai de rezolvat săptămâna asta? SMS-uri la 1769, mesaje pe pagina de Facebook Europa FM. Sper că aveți lucruri importante de rezolvat, adică nu doar așa un aer condiționat. Da, și tu repede. mai ai ceva de rezolvat, te plăti timpul asta... Săptămâna asta, gata, mă pregătesc de weekend. Da. <gătări> 1769, Facebook, care e cel mai important lucru pe care l-ai de rezolvat săptămâna asta? revenim da, imediat.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 Polifică Artic nou frost 321 litri clasă A și 5 ani garanție la doar 1349 lei. Arctic. Tehnologia de acasă, Demag! Efort. Temperaturi ridicate. Deshidratare. Litorsal hidratează organismul, potolește eficient setea și echilibrează balanța electrolitică. Litorsal este un supliment alimentar disponibil în farmacii. Citiți cu atenție prospectul. Litorsal pentru hidratare completă.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 La EMAG este săptămâna electrocasticelor Prinde reducerile băgate Priză de până la 25% La mașinile de spălat vase încorporabile Whirlpool Cumpără de pe EMAG Mașină de spălat vase incorporabilă Whirlpool 12 seturi cu opțiuni de programare întârziată Și de încărcare la jumătate la doar 1249 lei Welcome. Sensing the difference. EMAG Am discutat cu multe femei despre menopauză Deodată am început să am bufeu Și aveam probleme de concentrare Eram mereu nervoasă Și am luat în greutate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 Dreptul la sănătate. Articolul 23. Fiecare cetățean are dreptul la tratamentul medical prescris la prețuri accesibile. Punct! De aceea la Găsește acum Nivea Sun ulei spre de plajă cu factor de protecție solară 30 la doar 28 de lei și 99 de bani. Pentru și mai multe produse reduse, vin să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în Farmaciile. Punem prețurile la punct!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 Hei! Sâmbătă 2 iulie sunteți la mare? Atunci haideți la festivalul de shopping Half is Free by Andrea Esca Să cumpărăm articole vestimentare, cosmetice, accesorii, toate la jumătate de preț Vă așteptăm la Ego Club Maia sâmbătă 2 iulie între orele 10 și 19 Cu creația ale designerilor români și branduri internaționale Intrarea este liberă Half is Free, festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM ai ales Europa FM Pentru că îmi place foarte mult selecția muzicală Și ador matinalul de zi cu zi Muzica bună și veche și nouă știri Europa FM Pentru că întotdeauna poți asculta muzică de calitate Și poți afla informațiile utile Atât despre ceea ce sunt în țară Cât și în afara țării Vă de milioane Toată ziua ascultăm Europa FM Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine și 37. Iată și pe vița de vie. Ți am zis o că vin vița de vie și vin și duminică 31 da. iulie la mare, la live pe plașă. Lumea are o grămadă de energie. În studio în dimineața da. asta, că altfel, cel puțin în oraș aici în București, totul e în reluare pentru că este vreme închisă, plouă și lumea da. este toată somnoroasă, somnoroasă, somnoroasă. De altfel, cum ai dormit, Zaf? Am dormit foarte bine. Cum ai dormit, Luca? Superb. Nu au mai fost meciuri așa... da, și La campionatul european așa, da, da, n-am liniștit. -a -a a fost -a... atentat da, eu am dormit așa repede de are, parcă bea cum acum m-aș duc Cenițel la somn Dar ce-ți venit? Așa, așa mi-e somnică de la vremea asta da. Dorm în weekend mai mult Da dorm... Și că, de fapt, în mijlocul săptămânii se doarme cel mai bine Hai, ma? Eu cred că apreciez cel mai bine În mijlocul săptămânii, în mijlocul da. zilei Nu, stai Nu, pe bune, e oficial, de deci sunt studii care spun că ziua în care se doarme cel mai bine Nu e în weekend, ci este chiar Noaptea de marți spre miercuri La ghișeu Da pentru că mari spre miercuri, adică în fond, în weekend, suntem liberi, deci avem treabă, nu putem să ne permitem să Normal, dormi, corect. nu? Și plus că somnul de mahmureală nu e prea <laughs> <laughs> da Dar fiți atenți, asta e studiu, ziua din săptămână în care ne bucurăm de cel mai odihnitor somn a fost stabilită într-o cercetare care a presupus monitorizarea ritmului cardiac pentru 5.000 de bărbați și de femei. Și întrebarea e dacă ori fi încercat și la Cotroceni că asta cred că a da. modificat rezultatele puternic. C au încercat, dar n-avea puls. <laughs> <laughs> Și-au renunțat, au zis că... <laughs> Voluntarii au oferit date despre programul de somn și despre modul în care stresul le afectează calitatea somnului. Rezultatele studiului au arătat că noaptea de marți spre miercuri noi odihnim cel mai bine, chiar dacă nu dormim și cele mai multe ore. De deci, ce? Vezi? Păi pentru că ne relaxăm după primele două zile din săptămână, Așa. adică duminică spre luni și luni spre marți, când suntem stresați ca a început săptămâna și ce facem? Chiar trebuie să ne ducem la muncă? <laughs> Cum așa este pentru cazul mungentarilor. Și um, în weekend facem excese. Vineri seara și sâmbătă seara nu respectăm programul de somn din timpul săptămânii, consumăm mai mult alcool și facem excese alimentare. Vai, te bea aștept obiceiuri care ne afectează calitatea. <laughs> lunea ne uităm la urzeală și ne agităm. S-a terminat urzeala tronurilor. Ma, da, mă, se sezonul în și lunea mai bine. da. În studio este tristețe mare pentru că doi dintre cei care Participă la emisiune, habar n-au ce e urzeala străunurilor. Străunurilor, adică, da. Zab și Ioana. Și când noi da. vorbim cu Bine, Aria, foarte tare, ai văzut Sersei? Mă stai da. că acum. E sensi, Jones, nu e Sersei, nu e este frățiorul vitregal, nu mai da. spunem cine, pentru cine n-a văzut. Da nu. să te deci relaxați, nu avem nicio treabă cu da, da, Auzi dacă cu somnicul ăsta mm. Eu am senzația că lumea e relaxată tot timpul De ce un oraș, dacă De toată mar. lumea e la muncă Da toată lumea, azi toată lumea va fi la muncă De ce e aglomeratorul așa în continuare, că eu nu înțeleg Mie mi se pare că București este e ori Bucureștini sunt ori super și nu interesează nimic și așa. din relaxarea asta trec în Hai să ne luăm la bătaie în mijlocul străzii Cam astea sunt, cele două atitudini din București Bucure Da, nu se trăiește confortabil Așa știi, undeva la mijloc, nu, e la extrema Ori nimeni nu dă doi bani Pe nimic și așa Ori în trafic vezi câte unul de ăsta Care o ia razna, știi, cum sunt Turmelele de bizoni uh -huh. care merg așa în cer, și la un dat unul începe să țopăie peste toți, îi impunge ea la bătaie, nu știu nu să el. Așa e și în trafic, și dimineața asta, când veneam spre oraș, la fel, toată lumea mergea normal așa cu 80, la ora oră și a apărut unul cu 150. Yeah! Eu vara nu dorm de decât dacă îmi dai somnifere, Și cum nu iau pastile, camarero dă-mi o pere Bea un cinste soare lui, ca mi-a fost doar de el, Și el bea în cinstea mea, fiindcă o arde la fel, am hibernat. Ca bursu toată iarna, mutrei ședința la Constanța. In sfârșit a venit vara dimineața, mă murelă de cu sana au pleca, n că un weekend, na mama, mai, un la am mai ecat un la barna, frațimii. Mutul vardear, s sau bucurești. Sau mulți, cu bani puțin s cu toți să varde în și Paharu susnea, sus Ca mi îmi place să dorm, cu de altceva, dar eu, nu, o paranoia. E o paranoia, nu v-am para să so. Nu v-am so, zori silim o prim, cum pe plaji plim pentru că vara nu do. Io vara nu do, vara nu do. Nu v-am so, nu v-am so, zori silim o prim, cum pe plaji am nicio vină, Că vara ochii mei sunt sensibili la lumina. Sensibil văd a un pariu, că că se-i combina. Domnul controlor și-a dat Ah, și sau la rina. Ca mă duc drept drept mare. Cu în sunt cap și cu bate, dar și în picioare. În bagaj am țoale, Lângă banii de casare. N-am nevoie de o bisoală că mă las ridat de Si jur că m-aș băga la son să un rulesc filmul pe șeslong Dar spune cum ai vrea să dor Când am în spate o cașcă care strigă Rap on. Eu vara nu dor uh. Nu am son Zorii zilei mă prind Cum de plajă mă prind Pentru că vara nu dor Eu vara nu no, no, no, no, no, no. Nu am son no. Zorii zilei mo prin, cum pe plaji mo plim, pentru că vara nu dă. Eu vara nu dă, vara nu dă. Nu am so, nu am so. Zorii zilei mo prin, cum pe plaji mo plim, pentru că vara nu dă. Eu vara nu dă, la nu am so, nu am sol! Zorii zilei mo prin. Europa FM 7 și 44 de minute. Eu vara nu dorm. Tu dorm? Tu dorm. <laughs> care e cel mai important lucru pe care l-ai de rezolvat săptămâna asta, întrebarea dimineții la Europa FM? Să pun la cale. Să pun cererea în căsătorie. A, spune Sergio. Păi, e greu. Ce să -ți ținem pumnii. E greu, e greu. Săptămâna asta trebuie să ne mutăm. Nu aveți niște bani. <laughs> Ce să zic? Ce spor vor la zic. treabă. Da. ITP-ul auto trebuie rezolvat. condiționat uh, a fost rezolvat, deci ce nu a trebuit să-ți rezolvi cu ITP-ul. Poate reușesc să montezi piscina copiilor 4 ai, pe 2 drăguța. dimensiuni, neavând terenul drept. Lucrez la un eșafodaj care mă tot, mă tot costa, spune Cristi din Plești. Hai să vezi cu eșafodajul ăla, ai grijă să nu faci o piscină în pantă până la Să câștig la lotot, spune Mihai din Constanța. Asta e... să, să nu fie report, eu cred că da. se reportează. Sunt Alina, și în această săptămână trebuie să montezi deza cablul de televiziune. Sper, din 31 mai am cerut chestia asta. Uh -huh. Eu cred că ești destul de câștigat deja, credem. Ah, e adevărat. Dacă ai radio e suficient. să găsesc mașină după pretențiile soției. Buget limitat, trebuie să fie de marcă, să fie bună, fiabilă și roșie. Să a scos și taxă auto. E foarte bine. S-a scos auto? Ci da. Nu cred. Mai zi. Și cam atât. Da? Mai sunt vreo câteva, dar nu pot fi citite, pentru că, în general, domnii se gândesc la vecinele lor. Aha, și atunci... Alexandra pe Facebook zice, bună dimineața, am de făcut. Bine că mi-ați amintit. Păi, pentru ce suntem noi aici? Am de făcut niște multe planificări pentru cursul meu de limba engleză, de la Grady. Sper să terminăm la like sfârșitul săptămânii. Wish me luck. Păi, good luck. Break a leg, cum se spune. Ana Maria, mâine îmi susțin a doua licență și apoi planuri de vacanță. Andrea, zice cel mai important lucru săptămâna asta, să nasc. Păi naștere ușoare, ce să spunem. Roxana, bună dimineața, are o restanță de săptămâna trecută, lucrează la ea, trebuie să ia un document de la Direcția Economică Salarizare, oh, și de ajuns la medicul de familie cu faimoasele analize pe care mi le-a prescris din februarie. Bravo, frate, trage de timp. Barb Maria zice, neața, cel mai important lucru, vrea să câștige o vacanță la mare, la Europa FM. Se rezolvă -s. astăzi dacă Mult auziți succes. cumva semnalul de concurs Aha. și parola. zice să, iau bilet, să ajung să iau bilet la Euromillions, dar ca de fiecare dată nu mi-ajunge timpul. Băi știi ce? Mie nu mi-ajung banii, că <laughs> timpul așa vrea. <laughs> da. Așa, Bârzu. Bărzu este, ce să mai? Eu meu. Zice, eram singurul din bloc care nu aveam mașină. Că am ieri și în nu weekend am treabă, asta. nu glumă. Am așteptat prea mult și am inturat prea mult Bine, la asta nu m-am gândit Bine, bărți va fi Foarte aproape Rotopercutoare, sper <laughs> 7 și 47 Rock my life, Europa FM, bună dimineața Your dreams, my boy, all right. Live, Janet la Europa FM, 7.50 de minute. Avem 2400 de euro astăzi la Dulu sau nimic. Luca e pe întrebări mm -hmm. deja. E nenorocire, nu vă mai înțelegeți cu el. Și nu uitați nici de vacanța pe care o dăm în fiecare dimineață. Dacă știți parola, așteptați semnalul de concurs și luați-ne banii. Îl mai țineți minte pe miromitre. Oh, da, cine o, nu ține mintea? Era tipu... și mare la stat, așa cât să nu... -l... Da. Fost sindicalist, care a devenit... Lider politic, Aș... ministru al transportului. Nu, e un ciclu normal până da. la urmă. În vremea căruia nu s-a construit nicio autostradă. În vremea căruia a crescut și s-a îmbogățit Nicolae la care vindea costume de scafandru la CFR mai Deci s-au făcut de? contracte Chiar dacă nu s-au făcut autostrăzi, Măcar s-au semnat contracte. S-au semnat contracte, da Și deci s-au câștigat niște bani Normal Da. Și care a făcut și un pic de pușcărie Mă rog, ești din pușcărie Și acum, ce credeți că vrea să facă? Mm. Se retrage din politică Ah, eu cream că se revine În Africa se retrage din politică în Africa. După, cum era strigătura populară, dacă îl votați pe bombo o să ajungeți în Congo. <laughs> Mitrea a da, declarat marți la Parlament că nu-l mai interesează politica, dar va pleca în afara României, unde va face consultanță politică. Deci or să apară găleți electorale <laughs> <și> în <laughs> Africa și o să le dea mai de okay. ei roșii, ulei de baobab. Ne încă probabil că le și le roșii. exportă direct acolo. Da. O să mă duc în afara României, am niște oferte în Africa, a afirmat Miron Mitrea. Băi, ce tare, frate. Să dai să oamenii ăștia cad întotdeauna în picioare. Da. da, și a spus că perioada petrecută la întrebare reporterii cum a fost cu închisoarea dar și a... reporterii că da, știi, te duci la unul care a stat în închisoare și, și cum a fost în închisoare. Da, da? Bine. A fost bine? A? Eu v-am mai Răcorica. spus că ați făcut activități. Există o frăție a reporterilor pe justiție. Bine, în cazul ăsta nu cred. Cred că sunt reporterii de pe politic care l-au întrebat. Dar există o frăție a reporterilor pe justiție, așa cum se spune în presă. Reporter pe ceva, adică acreditații. Aia care stau cu orele, cu zilele în față la DNA sau la tribunale, așteaptă, așteaptă, așteaptă și la un dat când apare personajul respectiv îi aruncă întrebări. Și evident, ăla nu răspunde. Adică 99% din cazuri nu răspunde nimic. Și atunci trebuie să... Îi pui întrebări cât mai stupide ca să-l omori la da. creier. Da. Ați iubit-o mult, puțin? Știi că nu întrebări de ce și, da. și cum a fost apușcarea? A zis că nu a fost, a fost o, mare bucurie. o mare bucurie. Acum întrebarea e pentru cine? N-a fost o mare bucurie. N-a fost, fost o mare bucurie. Nu e cea mai fericită perioadă, dar fiecare și o face și o simte cum poate. Pe uzi, textual. Deci așa declara. I-am auzit pe unul, unii unii se foarte tare. Dar asta e. Ajungi în pușcărie, îți faci pușcăria, după aia ești liber, îți vezi de viața, a precizat migrea. Ajungi în pușcărie, după aia ieși și cheltui banii. Da, da mișto, și după aia a fost un ministru, a menționat că și-a făcut lichidarea de la Parlament, dar au mai rămas mici lucruri de predat, cum ar fi un calculator. Crezi că a și el cu fișa aia nesfârșită pentru oricine și a făcut vreodată lichidarea știe cum e, știi? Umbli cu fișa aia și ajungi la magazin, descoperi în firmă tot soiul de locuri despre care nu știai că există și trebuie să iei semnături pentru tot soiul de obiecte care nu știi cum au ajuns la tine Sunt convins că așa s-a trezit dimineața ca să facă asta Da, și umblă de acolo, colo și nu îl găsește pe ăla de la videotecă <laughs> la Europa FM 754 ne întoarcem pentru știri și Republica Fantastică România. I don't know.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 Da, e absolut normal E chiar sfatul medicului mm, Ia să testez eu laptopul ăsta nou Că doar nu l-au luat aimi degeaba mm, E perfect pentru un somn de frumusețe Nu ca avea nevoie E așa cald și bine Mai și toarce Îmi aduce minte de copilărie mm, Ciudat, este așa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 Ești frumoasă! La Emag este săptămâna electrocasticelor, prin reducerile băgate în priză de până la 20% la electrocasticele Hayner. Cupără acum de pe Emag la dă frigorifică Heiner, capacitate 205 litri clasa A plus și 5 ani garanție, la prețul promoțional de doar 749 lei. Emag, online, vorbim simplu. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi.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 Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu. Bună dimineața. v-am găsit la știri. Plouă acum pe locuri în sudul în estul țării și la munte. Vor fi averse astăzi în sud-est în zonele de deal și de munte, iar în prima parte a zilei și în Moldova. Ploi sunt anunțate și după amiază pe arie restrânse în Transilvania și în dealurile Olteniei. Temperaturile maxime vor fi între 23 și 31 de grade. În București acum 20 de grade, va mai ploa slab în prima parte a zilei, dar mai ales după amiază, iar maxima va fi de 27 de grade Celsius. Yeah. A fost triplu atac sinucigaș pe aeroportul Ataturg din Istanbul, cel mai sângeros din metropola turcă, cel puțin 36 de oameni și-au pierdut viața după ce trei kamikaze s-au detonat în terminalul sosiri al aeroportului. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a condamnat dur atentatul comis în timpul Ramadanului. Acest atac arată că terorismul lovește fără să țină cont de credință și valori, a afirmat șeful statului turc. Toate indiciile arată că rețeaua teroristă Statul Islamic se află în spatele atacului. Zborul București-Istanbul, programat să decoleze în această dimineață de pe aeroportul Otopeni a fost anulat. Aterizările pe aeroportul Ataturk au fost redirecționate către celelalte terminale din regiune. Are detalii Ștefan Leonte. Atacul a avut loc cu puțin înainte de ora 22, ora României, la terminalul de sosiri internaționale al aeroportului Atatürk, cel mai mare aeroport din Turcia. Trei kamikaze s-au detonat după ce agenții de securitate au deschis focul asupra lor. Televiziunile au difuzat imagini în care un polițist trage într-un terorist, iar acesta din urmă rănit declanșează încărcătura explozivă. 36 de oameni au pierit, iar alți 147 au fost răniți. Potrivit premierului turc, Binali Ildirim, atacatorii au venit la aeroport cu un taxi. Toate Indiciile sugerează până acum că gruparea jihadistă, statul islamic, se află în spatele atacului, a spus premierul. Întrebat dacă un al patrulea atacator ar fi scăpat, șeful guvernului a răspuns că autoritățile turce nu au o asemenea evaluare, dar iau în considerare orice posibilitate. În timp ce presa turcă vorbește despre existența a șapte atacatori, toate zborurile de pe Ataturk au fost redirecționate către aeroporturile din regiune. Chiar dacă printre victime nu se numără români, autoritățile de la București au declarat că un grup de români a rămas blocat pe aeroportul din Istanbul, în zona liberă după controlul pașapoartelor. Ei urmau să plece cu o cursă spre București și au fost preluați de o echipă a consulatului de la Istanbul. Fostul premier Victor Ponta se îndrepta către aeroportul din Istanbul și a fost întors din drum de autoritățile turce după atentat. În județul Mureș peste 200 de case au fost inundate în zona orașului Târnăveni. 16 adulți și 6 copii au fost evacuați în urma revărsării pe Botorca. A torențial. Peste 100 de pompieri intervin cu motor Pompe. La Târnăveni, apa a ajuns și la peste un metru, iar aluviunile au acoperit 500 de metri din DN14 a Târnăveni Mediaș, dar și către Adămuș. Schimbăm subiectul de acum înainte, părinții vor avea la dispoziție 30 de zile și nu 15 ca până acum, pentru a-și declara copilul nou născut. Așa a decis guvernul printr-o ordonanță de urgență. Premierul Dacian Cioloș a anunțat că au fost simplificate și procedurile pentru obținerea CNP-ului și a certificatului de naștere pentru copiii și adulții care, din diverse motive, nu au identitate. Cel mai grav este că avem mulți copii fără identitate și care, deci, nu pot să-și asigure un viitor la fel ca și ceilalți. Vom acorda mai mult timp pentru procedura de declarare a unui nou născut, de la 15 la 30 de zile, tocmai pentru a da timp suficient pregătirii unor documente, mai ales în situații mai dificile când părinții, la rândul lor, nu au acte de identitate. Apoi, pentru copiii mai mari sau pentru adulți care nu au certificate de naștere, se va putea face o cerere la primărie și primarul astfel va fi obligat ca în termen de 90 de zile să elibereze actele de identitate pe baza unor declarații și colectării unor date necesare pentru acest lucru. Pe de altă parte, până la începutul lunii septembrie, în toată țara, va fi posibilă plata cu cardul la trezorerie, a anunțat Ministrul Finanțelor. Anca Dragu a precizat că în doar câteva zile aceasta va funcționa în Galați și în Timișoara. Mulțumim pentru știrile Euro Europa FM, Manu! Continuăm cu sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Sorana Cârstea, Monica Niculescu și Marius Copil și-au amânat pentru astăzi debutul la Wimbledon după ce ploaia a întrerupt seară mai multe meciuri. S-a mai jucat doar pe terenul central care este acoperit, iar 29 de partide au fost reprogramate. Dacă vremea o va permite, Cârstea o va înfrunta astăzi pe Petra Gvitova, Niculescu o va întâlni pe Alexandra Crunici, iar la masculin Copil va juca în primul tur cu francezul Luca Puie. Tot astăzi este programat și meciul Simonei Halep cu Francesca Schiavone în turul al doilea. Selecționerul Albaniei, Giovanni DeBiazi, spune că nu a fost căutat de Federația Română de Fotbal, dar precizează că nu ar refuza o ofertă avantajoasă. Side-ul specializat în transferuri, Calcio Mercato, a scris ieri că antrenorul italian ar fi primit o ofertă din partea FRF și ar fi curtat și de Ucraina. În vârstă de 60 de ani, de Biazi a calificat în premiera Albania la un turneu final și a obținut și prima victorie la Euro împotriva României. El a declarat pentru Sport că mai are 2 ani de contract, dar îi poate rezilia dacă primește o ofertă bună și își dorește o nouă. Provocare. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Continuăm cu Republica Fantastica România. deși am fost la Iași recent, puteam să-mi dau seama că Iașiul are telescaun. Luca, <laughs> si-au dat seama, în, dieșeni, în general. Înțeleg cu că primarul fostul, sau cum să-i spunem, Nikita, da. a avut un telescaun moale la marginea Iașiului, că nu prea, se, nu prea are nimeni curajul să se voce în el. Hai că avem detalii.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 De concurs Când vine semnalul de concurs? concurs? Mai încolo, nu acum A, nu acum? Nu, acum e cu altceva a, Republica și Fantastică Și dublu sau nimic cu 2400 de euro Tot mai încolo Da Bine Republica Fantastică România Băz <laughs> Peste ani și ani Peste Istoricii an. vor încerca să-și explice De ce au rămas românii săraci La începutul mileniului 3 Deși Uniunea Europeană a pompat miliarde de euro România Chiar și bulgarii, fraților, muncesc duminica la construcția de autostrăzi. Era o zi de duminică, da. a prânz, a văzut aproape apiu. 40 de grade. Câteva zeci de muncitori lucrau aici și acolo, la autostrăzile din, din Bulgaria. Din Bulgaria, din Bulgaria, din Bulgaria. Numai corabia noastră e Poate că un istoric tânăr și îndrăzneț va găsi în cine știe ce arhivă uitate de mult... Înregistrările unei emisiuni denumite deșteptare la postul Europa FM cu o rubrică Republica Fantastică România Unde se vorbea foarte des despre cum se face că românii rămân săraci, deși cheltuiesc bani cu ghiotura De exemplu, cazul telescaunului din Iași Supranumit și telescaunul Moale din Iași de la Ciric, mai precis. Ciric îi zice, domnul Zaf? Ciric, da, Ciric, Ciric. Mai precis, bază sportivă. Una dintre cele mai tălâmbe și inutile cheltuieli făcute în ultimii ani în capitala Moldovei Românești. Telescaunul Moale de Iași a fost inaugurat în 2013 după o investiție de, țineți-vă bine, 6,4 milioane de lei din bani europeni. Ce face acest telescaun? Păi, nimic, din mai multe motive. Mai întâi... Telescaunul Moale de la Ciric, nu poate face nimic pentru că stă mai mult oprit iar reparații și revizii nesfârșite. Băi, dar are 3 tre ani, nu de la inaugurare. 3 ani, da. da. Păi ce ai făcut, O ce tu mașina nu duci la revizie o dată pe an și bani. ea nu merge, nu? Adică ți cumperi o mașină din banii tăi în România, așa e, toată lumea își cumpără mașină din banii personali, băncilor, și mașina nu merge, ca așa e. Nu? nu trebuie să fie la fel, dacă din bani publici cumperi ceva și nu funcționează, așa trebuie Normal. să fii peste, bun. Apoi telescaul ăsta nu face nimic pentru că pleacă de niciun și nu duce nicăieri. Are o lungime de numai 370 de metri, e cel mai scurt traseu din țară, pe care îl parcurge în 6 minute. 6 minute? N-are da. mai multe viteze? Nu. Și șase minute nu ni mi se pare puțin... Bun, acum poate fostului primar de Iași, domnul Gheorghe Nichita, pentru dânsul, poate că șase minute era foarte mult. <laughs> Dar nu, 6. minute, așa. De asemenea, telescaulul de la Ciric nu face nimic, nici când vine vorba de peisaj, pentru că Cresc peisajul că... constă... Crezi că Amanta da. și toată povestea Amanta s-a supărat doar pentru că telescaunul lui Nikita ținea doar șase minute? <laughs> telescaunul lui Nikita ținea numai șase <laughs> Nu știu ce să zic. <laughs> da, deci ca să așa revenim, peisajul constă de fapt în admirarea unor trunchiuri de copaci și poate și a frunzelor. <laughs> Totuși pentru construirea lui s-a defrișat o bucată bunicică de teren. Băi eu cred că primarul ăsta Nicita are ceva, cred că se teme de copaci, nu se poate. Deci de, s-a ocupat cât a fost acolo, s-a ocupat cu defrișeri. A tăiat, tăi câtă frunză, câtă iarbă și s fi speriat. Da. Nu știu, a tăiat tei din centru, de pe da. bulevardul Ștefan cel A tăiat copaci urmări? la Ciric, da. Poate Cine că știe... avea nevoie de vizibilitate să-și poată urmări amanta mai bine. Poate bie. că da, da, din telescaun. În fine telescaunul acesta nu face nimic, nimic, când vine vorba de încasări încasările sunt atât de mici încât ar fi nevoie de câteva sute de ani pentru ca investiția să se amortizeze pe bune. Deci, de exemplu, anul ăsta calculat adevărul, telescaunul a adus municipalității venitor de numai 4.600 de lei. El a costat încă o dată 6,4 milioane de lei. Uh, și dacă am luat în calcul, zice adevărul, cel mai mic preț care i-a chitat de copii, adică 5 lei ar rezulta că mai puțin de 1.000 de persoane s-au plimbat, de fapt, cu telescaunul. În luna iunie, când la zonele de agrement s-au înregistrat venituri substanțiale, nu a adus numai 2171 de lei. Deci ritmul ăsta, am calculat eu, se va amortiza în 250 și 6 de anișori. 256. Da. A, deci bine de peste 256. Nu pun Deci peste 256 de anișori, istoricul va găsi în arhive, înregistrarea și o va redifuza cu ocazia amortizării în sfârșit a telescaunului Moale de la Cilic. Se vor face bine. atunci festivități, vor fi spectacole, s-a amortizat. Cum era, domne, pe vremuri, da. când de-abia începuse amortizarea exact. și o să ne găsească pe noi? Să mai pandor. facem niște investiții. Cam asta va fi discuția. Da, Să-și să O firma care merge pe marginea drumului, practic. Ius, da, Ius ca un care merge pe sirmă, pe sirmă, mă rog, trece pe acolo. Da. să facem și noi, uite, de la Romana la Universitate. Băie, să ar avea utilitate. Admirăm pe bune. și noi mașinile din București. Dar stai că avea centru. domnul înțanu ideea cu telegondola peste lac, oh. nu știi? Da, stai să când o pune în aplicare. Acum ah. are preabă. Greu, te strânge noaptea în brațe când cu spatele la el E venit cum ploaia te-a spune spunem tu, nu e ciudat, te-a 19 minute, eu tot caut semnalul ăla de concurs și nu reușesc să dau de el. Serios. De căutare. Vezi că e o lupă acolo. ea să și Scrie con, da, să concurs, ocupăm marea, marea. 0372 069599. Ăsta e. Vara asta chiar ocupăm Marea, 0372069599, este numărul de telefon Europa FM. Dacă știți parola spusă de colegii mei ieri toată ziua, puteți ajunge la mare. Hai să vedem dacă Florin, cel care ne-a sunat primul, știe parola. Bună dimineața! Bună dimineața! Florin, ce faci? Eu sunt bine sănătos v și dumneavoastră vă doresc tot la fel. Mulțumim tare mult, Florin! De pe unde ești? Din Iași. Din Iași. O, Floride, ai plimbat cu telescaunul la Ciric? Aoleo, nu m-am plimbat deloc, dar știu că așa de buni ăla încât nu merge deloc. Exact ce spuneam. Păi și n-ai prieteni, nu, nu vă organizați voi, vecini între voi. Hai, dom'le, păi, uite ne voi... organizăm, dar știți, știți care problema? Când ne ducem acolo și când ne ducem, hop, nu mai merge. Nu mai... El merge când nu suntem acolo. Exact. Am senzația că nici... Nici așa nu merge. <laughs> da, dar măcar care la Cred că da, cred că -mi minute Florin te rog eu frumos, mergi la Ciric, faci o poză cu telescaunul așa în spate, știi? Da, da, da Și și nouă fotografie cu telescaunul, să vedem despre ce e vorba. Știi parola da, da, da, da. parola de ieri? Caniculă. Caniculă! Bravo Florin! Mulțumim tare mult! Să că Europa SM. Bravo, Florin! Eu, eu, eu cred că vin și la spectacolul acolo la concert. Abia așteptam să prind firul. La live obligatoriu. Pe cine vrei da, da, da, să vezi cine... cel, mai, cel mai mult și cel mai mult de la spectacol? Uh, știți cu cine aș vrea, piesa asta Ne a Delia. Delia. plăcut aia da. mult, Vine Delia, Delia vine sâmbătă, dar trebuie să veniți și vinem da. și sâmbătă și duminică da, să fie un spectacol de ziua, de ziua, zile mari. Vine, Florin, cu cine pleci la mare? Cu soția. Cu soția. Uite, vezi, Florin a fost foarte, așa, a zis, cu soția. Foarte da. senin. Știi, da. cred că e primul care este. Bine, Florin. Da. Drum bun la mare și distracție plăcută. Florin din ea și a câștigat în această dimineață vacanța la mare. Mai avem una și mâine, și poi mâine, și săptămâna viitoare, și tot așa, în, în fiecare zi. De vacanță. Da, mergem și noi la mare. Ne așteaptă Feri Predescu. Turul României Aha. imediat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 Frigorifică Arctic No Frost 321 litri clasă A+, și 5 ani garanție la doar 1349 lei Arctic. Tehnologia de acasă Evag, Este în aer Este în sângele tău Și mai presus de toate Este la picioarele tale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 să oprici 33 de minute. Turul României la Europa FM. Noi șefei municipiului și ai județului Constanța vor să scape cu totul de sub tutela celor care timp de aproape 16 ani au condus, cum au condus administrația locală ca pe propria moșie, adică echipa Măzăre Constantinescu. Frica de cea mai mică suspiciune de corupție îi determină pe primarul Constanței, decembal Făgădou, și pe cei trei ai Consiliului Județean să caute soluții prin care activitatea lor să fie cât mai transparentă și mai lipsită de bănuieli. Aduc până și bani de acasă pentru binele comunității. Ce face DNA-ul, pentru comunitate. Mai multe ne spune de la Constanța cine alta decât Ferii Predescu. Bună dimineața, bună Ferii! Dimineața, ferii. Bună dimineața, bună dimineața! Vă interesează ce fac și cine sunt noi șefi ai Județului și ai Municipiului Constanța. Problema este că cu, că, cu toții, scuzați, ca Coponia, uh, vor să-și deschidă sufletul în fața alegătorilor pentru a-i asigura că nu va mai sufletul. fi ce a fost. Da. Adică tot ce vor decide va fi la vedere. Toate contractele vor fi postate pe site-urile instituțiilor, toți constanțenii vor putea face sesizări. Uite, nici nu s-au instalat bine președintele și cei doi vicepreședinte ai Consiliului Județean Constanța. Vă spun și numele sau nu ne interesează? Da, nume, da normal, cum, fără normal. Fără normal. nume, viața o... e eu, da. Horia Tutuianu de la PSD, Claudiu Palas de la Partidul Mișcarea Populară și Daniel Learciu de la ALDE. Așa că parcul din fața instituției și-a schimbat înfățișarea de la plecarea lui Nicușor Constantinescu cu ajutorul DNA din fruntea Consiliului Județean nimeni nu s-a mai îngrijit de zona aceea de spațiu verde și așa au apărut în timp boscheții, boschetarii, plus gunoaiele aferente și pentru că presa s-a asesizat brusc, noul președinte și cei doi vicepreședinți care s-au instalat săptămâna trecută, au băgat ei așa mâna adânc în propriile buzunare și au plătit de la ei de acasă, nu de la buget, să niște muncitori să facă lună zona Uite că și noul primar al Constanței de Cebal Făgădău are gânduri mari. În primul rând a decapitat uh, d -d -d conducerile direcțiilor din, din prefectură, uh, oameni care aveau legătură strânsă cu, cu Radu Madăre. Și bineînțeles că început, a început cu șeful poliției locale și cu ajuntul acestuia. Niște iacobini. Eu o decapitate. Da, și vor mai urma o mulțime de măsuri pentru că vrea să vină cu o nouă echipă și vrea să pună accentul pe transparență și pe lupta împotriva corupției. O să-mi un telefon, un tel verde de luptă împotriva corupției, Constanțenii pot sesiza orice încercare de mituire tentativă de fapt sau alte, alte acte de corupție legate de municipalitate cât o dura minunea asta, nu știu, dar ce este că s-a ținut imediat de cuvântă și a pornit frigoana împotriva stânțarilor. Pentru <gătă> că până acum eram invadați din toate pozițiile de, de stânțari, turiștii se plângeau, dar nimeni nu făcea nimica în condițiile în care avem un contract cu o firmă pe o perioadă de 25 de ani în valoare de 10 milioane de euro. E, acum... Avem echipe care funcționează noaptea și dău, dau cu fâs -fâsul acela, așa, de la de la, nou, de la seara până, la, până dimineața, la 3, deci nu acționează în timpul zilei. Uh -huh. Ăsta este un prim, un prim rezultat concret al promisiunilor noului Anțează. primar. Deci în Constanța se dă cu fâs, -fâs toată noaptea, e bine. Bine, feri mulțumim! feri mulțumim și gata, Bastă. terminăm emisia și venim acolo la tine, înțeleg că e foarte bine, Constanța bastet, se bastet. schimbă. Mulțumim tare mult! Bine, până la Constanța o să alungem noi spre Mangalia, acolo pentru Europa FM Live pe plajă, 29, 30 și 31 iulie, între Venus și Saturn, concertul de pe plajă. Gypsy Kings, te mea așa de dimineață! Scu Masă piața asta. m spus că Cine sunt băieții Vlada ales muzica. E ceva mai nou ăsta, sunt Cipsy King, ce da. și eu o versiune. Asculta-mă, am ascultat. Auzmă dacă zic Lailo cu L sau e Nylon Nylon, Nylon. Nylon. Nylon Bine, hai să revenim în țărișoara noastră, un incident între un cetățean și un șef din subordinea primăriei Timișoarene ne descrie perfect, din păcate, disprețul celui plătit din bani publici față de fraierii care îi plăte salariul. Adică față de noi, că noi îi noi, salariu. noi noi Bun. Știți, firește că în Timișoara a fost desemnat o zonă pietonală în centru, uh -huh. ceea ce nu e rău, am avut corespondențe de acolo, doar că în zona asta ești amendat dacă îndrăzești să intri pe bicicletă. Păi de asta, e, e, de asta e pietonală. Pietonală, asta e. Și într-o dimineață, ceea ce, mă rog, a iscat unele discuții acolo, de asta e viața. Da. Intre cu bicicleta, pac, amendă. Într-o dimineață, un locuitor din Timișoara a trecut prin zona pietonală și a dat nas în, nas în bot, ca să zicem așa, cu un BMW X5. Că, da, mă, da, nu e X5 fiind mai înalt, pac, el era mai scund și nas în bot. A fost da. cu câți? Diferența e că BMW-ul ăsta X5 era probabil al unui pieton. Da, nu, nu și era al pieton. e zona pietonală... Era unui șef. Un domn pe care îl cheamă Andrei Dragilă, șeful unei instituții, cum ziceam, din subordinea primăriei, Horticultura, relatează adevărul. Și cetățeanul nostru indignat... A scos telefonul și a început să filmeze. I-a ciocărit în geam șefului și l-a întrebat Domnul, se pare normal să mergi cu BMW-ul pe aici? Mă rog, cu mașina? Că marca n-are nicio vină. Da. Cu mașina pe aici, când e pietonal și dacă vin cu bicicleta, mă amendează? Și asta ce a răspuns? Dragă cetățene, da. îmi pare rău că am ajuns cu mașina până a aici. Scuze. A fost o greșeală, îmi cer nu, scuze. treziți-vă. Nu, iar de să răspuns, așa? nu. Directorul a produs o cascadă de insulte. Și mai avea un pic și lua și la bătaie pe cetățean, cel mai e că toată treaba este filmată, cum spuneam, am găsit-o pe el, domnul cetățeanul respectiv a pus o pe Facebook, de unde au preluat o colegii de la adevărul. Directorul ăsta l-a făcut așa, crescendo. Nebun, ne tâmpit, simțit tâmpii Și a avut și niște oscilații cu totul neașteptate în adresare, cum ar fi și citez. Deci, băi, timișorenii sunt politicoși și când în jură. I-a zis așa: "Te rog frumos", deci directorul se adresa adresat cetățeanului care îl filma în zona pietonală, ăsta era la volanul camionului. Și zice, te rog frumos să mă lași în pace, băi tâmpitule. <laughs> Zici că am viat, Vadim. Da, mă dat și da, pe aia da, da. cu no, amabil. Da. Bun. Bun. Cam viața, reîncarnat, și, da. Și la, deci, te rog frumos să mă lași în pace, băi tâmpitule. <laughs> la un moment dat, cetățeanul care filma l-a întrebat, dar ce salariu are el la primărie dacă își poate cumpăra o mașină de scumpă? Da. Și directorul, dar răspunsul este insultător, dar să vedeți, că spunea, Timișorenii în politicoși. Odată când te insultă și odată când receptează insultele. Deci ăsta directorul, când e întrebat, îl insultă, o să zic că o să auziți și răspunsul omului este foarte mișto. Ne cerem scuze dacă limbajul o să vă deranjeze nu puțin e în dimineața asta. are. Unde aveți salariul de crustate? Du-te, domnule, și place? Hai serios acum. Baga ce ești? Eu nu am luat mașina din banii mei muncheți. Noi din ce bani aveți mașina asta. De la măta. îndoiesc. nu cred că sunteți rudă cu mama. Înțelentis de ce la? Tot știi, dar destul de calm așa. Și dar de unde aveți bani așa? De la măta, îi spune ăsta. Și ceea ce e o insultă, adică, băi, totuși ești director în Timișoara, nu? Îți pierd Și ăsta zice: "Mândoesc, nu cred că sunteți de cu mama." <laughs> da. Ulterior, directorul a fost sunat de un reporter care i-a explicat că intrase în zona pietonală doar ca să întoarcă mașina. După care a spus că se grebea la o intervenție. La o intervenție. Da. Deși probabil că nu a înțeles. Ce nu a... intervenție poți să ai înghoi? Intervenție. Cultură? Era, gândirea că zuse un copac. Așa. După care a spus așa, cite. sunt situații de urgență când trebuie să acționezi. <laughs> <laughs> Director. Pe mine mă chema primarul. Asta ce făceam? <laughs> nu puteam să plec că trebuia să dau explicații la toți nebunii din Timișoara. Asta e. Bă. Deci interacțiunea acestui domn care se află cu Jeep-ul în zona pietonală cu un contribuabil care îl întreabă băi nene, dar chiar nu ți-e rușine ce face aici? L-a făcut pe la toate felurile? <laughs> mai nu o cu te tăie acum. avem mai Nu cred că este drude cu mama. Deci domnul director de la horticultură din Timișoara față în față cu cetățean. ai cât de de corisitate? Duce domniciu pleacă. Hai serios acum. Baga Nu am avut mașină din bani, mai muncit. Nu am de din ce bani ai mașina asta? De la mătă nu crezi că este surdă cum mama Deșteptarea Cu Vlad Petranu și George Zafiu La Europa FM Vine și Antonia la live pe plajă În seara de vineri, 29 iulie Între Venus și Saturn Marionet în deșteptarea, bună dimineața She says Hey, And Asta n-ai mai uitat. Si marionet, ce, cu ce? Nu povestește, te-am zi -ma mai zit tot. Nu vreau să spun de Beatriz, de colega de la Radio 21, care m-a sunat ieri la un moment dat. Nu i-am răspuns, mă rog, am sunat-o înapoi și zic să nu-mi ceva.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 Браво, браво Стой сейчас Стой сейчас, да Bine, trebuie să dai acum dacă poți, dacă poți jingle-ul. Gadget News la Europa FM. Da, un gadget foarte inteligent. Ăstea audio in ear, că nu știu cum să le traducem în română, în ureche, ureche. în ureche. Căste audio în doape. Ah, bun. Căste audio în dop care iau forma urechii utilizatorului. Urechea mai înăuntru nu Urechea internă <laughs> Da, asta e o chestie de care, nu știu, e internă, nu e internă, e semi-internă. Așa. Deci este de la exterior, puțin în interior. A, e o forma a intrării în ureche. Așa. Asta e o chestie de care acum beneficiază doar vedetele și agenții speciali. Uh -huh. Adică mulaje după interiorul urechii, după care se fac după aceea căști personalizate, e o chestie foarte scumpă, pentru că urechile sunt unice. La fel ca și amprentele mm, ce mm. da, Eu am niște amprente mai mari Ai niște urechi Da, acum oricine va putea avea acest gen de căști Grație unui gel special Ce se întărește după 60 de secunde de la prima utilizare Adică cum deschizi gelul Pac, îl repede repet nu, în ureche stai, Acum sunt unii Am înțeles Care au gata întărit gelul în ureche de ani an de zile. Așteaptă A, acum nu, numai cablu da, să vină să nu, se nu, mufeze. Să te conecteze. Nu, că le au cu bluetooth. Căștile astea revoluționare se numesc Revols. Sunt căști DOP personalizate, create de startup-ul Revol Technologies. Procesul de ajustare, deci cum se face toată povestea. Trebuie să folosești, evident, și o aplicație A, asta era. pe care o instalezi pe smartphone. Deci îți vări vin căștile, ți vâr după un urechi, așa, un gel, el se muleață și după aia din aplicație se conectează prin Bluetooth cu casca respectivă, se generează un mic curent electric care, care întărește, întărește gelul respectiv în 60 de secunde. Materialul ăsta este evident secret. Căștile ar urma să coste cam 250 de dolari pe Acum depinde. Bun, de cel... Dar da, depinde, da. la unii ar putea să coste mai mult La Prințul Charles, de exemplu, <laughs> cred că o să coste dublu Că e nevoie de mult material acolo <laughs> Deci, da. secret Fondurile, deci au strâns bani pe Kickstarter Așa. Au rupt cea mai de succes campanie de crowdfunding Realizată vreodată de o firmă din Canada 2 milioane și jumătate de dolari Bravo lor. Uh -huh. Să ne luăm și noi Să ne luăm Avem știri, iar cel care va câștiga astăzi la dublu sau nimic O să-și ia multe căști. de genul ăsta Avem 2400 de euro Întrebările au venit, stați așa, să le verificăm ia. Să... Cine, uite vezi care a apărut Cine, cine, le cine, ziceam? de ce spune cine, Le spune că cine am făcut spune pariu cine, nu, le spune, după, după vorbim despre nu. chestia asta Nu după, le spuneam după, nu, după. Nu. nu nu. le spune că am făcut pariu pe prima nu întrebare? Clientul. Nu, la Bine, soma, nu le povestim după aia După Vine, mă, hai, okay. Luca și Vlad au făcut un pariu Despre ce e vorba o să aflați la dublu sau nimic Știri Vara asta ocupăm marea. Europa FM live pe plajă, pe 29, 30 și 31 iulie de la ora 19:30. Vino și tu pe plajă între Venus și Saturn să cântăm împreună cu Antonia Carlos Dreams, Loredana, Lidia Buble și Adi Sına, Delia Bank, Smiley, Voltage, Andra, Proconsul, Lelefant Pizar, Grimus, Zdop și Zdup, Fița de Vie, Byron, Robin and the Becksteppers. Intra pe live pe plajă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 Na no, cum e, Ionie? Ține! Ține bine! Ține, ție! Crăpatusou! Ma! Zghiriatusou! Ma! Dar place, place? Place, place! M-am udat vaca jos de pe coperiș, la paucame țala! Și altă dată să-mi când eu zic, ca să-ți cele mai bune țigle! Terra rosa, făcute să țină! Când ai acoperiș trainic, nu ai nicio grijă! Renunță la compromisuri și alege alternativa durabilă! Sigla ceramică Terra rosa de la Siceran! Sigla ceramică Terra rosa! Garanție 40 de ani!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 Este ora nouă, bună dimineața! Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu. Bun găsit George, bună dimineața tuturor. Plouă acum pe locuri în sud-estul Transilvaniei și în sud-vestul Munteniei. Vor fi averse astăzi în sud-est în zonele de deal și de munte, iar în prima parte a zilei și în Moldova. Plui sunt anunțate și după amiază pe restrânse în Transilvania și în dealurile Olteniei. Temperaturile maxime vor fi între 23 și 31 de grade. În capitală acum 20 de grade, va mai ploua slab în prima parte a zilei, dar și după amiază, iar maxima va fi de 27 de grade. Cele pe aeroportul Ataturk din Istanbul au fost reluate parțial după atentatul de seara trecută. Trei kamikaze au ucis 36 de persoane și au rănit 147. Explozia au avut loc mai întâi la intrarea în terminalul pentru zboruri internaționale în jurul orei 22. Atacatorii au mitraliat pasageri și polițiști aflați în post, a avut loc un schimb de focuri, iar atentatorii s-au detonat. Tarom a decis să reia cursa din această dimineață bucurești istanbul după ce inițial a anulat-o, ne-a declarat purtatorul de cuvânt al companiei, George Tadinu. În urma evenimentelor de seara trecută de la Istanbul, compania Tarom a anulat cursa 261 care a trebuit să decoleze în această dimineață la 8.35 Însă, în această dimineață de vreme am primit o altă notificare că aeroportul a fost redeschis traficului de pasageri și ca atare am redeschis și noi zborul, am anunțat pasagerii că vom opera această cursă. Așadar, toate cursele către Istanbul, aeroportul Atatürk de acum încolo, sunt valabile? Ultima notificare primită este că aeroportul este deschis traficului de pasageri și ca atare operăm. Între timp, compania Turkish Airlines și-a anunțat pasagerii că va oferi rambursări pentru zborurile anulate în cursul nopții, dar și pentru cele care urmează să aterizeze sau să decoleze de pe aeroportul Ataturk din Istanbul până la data de 5 iulie. Deși mai multe curse ale companiei au fost anulate în cursul nopții, zborurile Turkish Airlines spre sau dinspre aeroportul internațional Ataturk au început să decoleze de la ora 8 dimineața. Printre victimele atacului se numără și cetățeni străini. Toate indiciile sugerează până acum că gruparea jihadistă statul islamic se află în spatele atentatului, a spus premierul turc. Victor Ponta se îndrepta către aeroportul din Istanbul și a fost întors din drum de autoritățile turce după atentat. În județul Sălaj, inundațiile fac încă o victimă, un copil de doar patru ani și a pierdut viața după ce căruța în care se afla împreună cu mama sa a fost luată de o viitură în localitatea Cheud. Purtătorul de cuvânt al Isus Sălaj, Lucian Jacodi. O femeie împreună cu doi copii a fost surprinsă de o viitură când traversau cu un atelaj Valea Cheudului. Atelajul s-a răsturnat, mama reușind să iasă la mal împreună cu copilul, cel mic, celălalt copil fiind însă luat de ape. Acesta a fost găsit ulterior de către un localnic, la aproximativ 2 km în aval. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, nu a răspuns manevrelor fiind declarat decedat. Pluile torențiale au făcut prăpăd și în Caraș-Severin. Peste 800 de gospodării au fost inundate, iar mai bine de 300 de oameni au fost salvați din calea Șuvoaielor. 150 de pompieri au intervenit după ce la ISU Caraș-Severin au fost înregistrate peste 450 de apeluri, spune purtătorul de cuvânt al instituției Elena Tarla. Cele mai afectate localități au fost Bocș, ramna, și Remetea Pogăniș, unde au fost afectate... Un număr foarte mare de locuințe, aproximativ 800, și au fost evacuate un număr însemnat de persoane, peste 300 de persoane. Am depus eforturi pentru a răspunde tuturor solicitărilor, persoanelor aflate în pericol, având în vedere că am întâmpinat și noi greutăți privind deplasarea la intervenție din cauza că au fost drumuri blocate sau acoperite cu o cantitate mare de apă. Amintim, județele Timiș și Caraș-Severin se află sub codul roșu de inundații până la ora 16. Schimbăm subiectul. Prețul gazelor naturale din producția internă va stagna de la 1 iulie la valoarea actuală de 60 de lei pe megawatt oră până la 31 martie anul viitor, a anunțat ministrul energiei Victor Grigorescu. Stocurile necesare pentru iarnă vor fi asigurate de operatorii din piață conform obligațiilor stabilite. În caz contrar, vor fi amendați drastic, avertizează ministrul energiei. Manuela, mulțumim pentru știri sport, Luca Bastia.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 Bună dimineața, Steaua a remizat 0-0 cu Dinamo Zagreb, cel mai puternic adversar din stagiul de pregătire din Slovenia. Enache și Hamrun au ratat cele mai mari ocazii ale meciului amical, iar fundașul Gabi Tamaș spune că echipa a arătat foarte bine împotriva campioanei Croației și crede că se va descurca și în preliminariile Cupelor Europene. Lipsită de fotbaliștii care au participat la Eurochipciu, Popa Pintiliș și Stanciu, Steaua a jucat aseară în formula cu jocarul portar fundaș Tamaș Varela, Toșca și Momcilovici. Linia de a fost formată din jucătorii transferații recent, Ovidiu Popescu, Achim și Aganovici, iar în ofensivă un alt nou venit, Golubovici, a fost susținut de Hamrun și Enache. Pe parcurs s-au mai intrat Bourceanu, Muniru și Niță. Roșalbaștrii se întorc mâine în țară, iar duminică vor pleca în Olanda pentru al doilea stagiu de pregătire, unde vor juca amicale cu cu Nijmegen, Şarloroa, Crilia, Sovetov, Samara și Paok Salonic. Prima echipă autohtonă care va debuta în preliminariile Europa League, CSMS Iași, a remizat 1-1 într-un amical cu Osman Lispor. Dan Roman a deschis scorul înainte de pauză, iar pentru Turcia a egalat Frăsinescu un al patrulea minut al prelungirilor. Amintim câștigătoarea play-out-ului ligii 1, CSMS Iași va juca în turul 2 preliminar al Europa League cu Haiduc Split la 14 și 21 iulie. Mulțumim, Luca! Vom continua deșteptarea cu dublu sau nimic. 2400 de euro avem de dată în această dimineață. Înscrierile încep în câteva minute. Tot peste câteva minute, Radio Voting. Avem uh, o super domnișoară cu piesă frumoasă sau nu. Asta o să ne spuneți voi la 0372 069599 puțin mai încolo. Europa FM pe aceeași frecvență cu tine. tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico Con que no salga el sol. Eri, Iglesia, cu de zona, bailando 9 și 10 minute, am dat uh, vacanța astăzi. Mai avem de dat doar 2400 de euro la dublu sau nimic? SMS la 1769, SMS cu tarif normal în care să scrieți dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și poate ajungeți în direct, dacă aveți noroc la trageri la source făcută de calculatorul nostru. Scrieți dublu numele orașul Localitatea în care ascultați Europa FM Și trimiteți cel puțin un SMS Cu tarif normal la 1769 Și luați 2400 de euro Mă reamintesc Vlad și Luca au pus rămășeag Vis-a-vis -vis de prima întrebare Dar despre asta o să vorbim după prima întrebare Sau după a doua Sau după a treia N-avem voie, voie să spunem doca dar La Bine, un moment dat Toate la timpul lor Avem Radio Voting în 7 minute și jumătate o să ascultăm o piesă a linei Eremia. Despre ce este vorba aflați imediat și vă așteptăm evident după la 0372 069599 să ne spuneți dacă v-a plăcut sau nu piesa.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 Țânie, Țânie! Țânie! bine! Țânie, Țânie! M-am udem vaca, jovie, fac coperiș, papuca mea sala. Și odată dată s-a că ne-o zicase cele mai bune Siglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 25% la mașinile de spălat vase incorporabile Whirlpool. Cumpără de pe EMAG, mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool, 12 seturi cu opțiuni de programare întârziată și de încărcare la jumătate la doar 1249 lei. Whirlpool.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 Ai ales Europa FM Deșteptarea și așa mai departe De state până spre seară Ascultam Europa FM George fiu, Vlad, eu o iubesc foarte, foarte mult Păi, ascult în fiecare zi muzică, știri. Europa FM, na, știrile Nu-mi place să știu ce se numbră lume, Așa sunt eu informat în fiecare zi Europa FM Este pe aceeași frecvență cu tine 9 și 19 minute Ne-am întors, ascultați deșteptarea La Europa FM, avem radio voting la 037206 9599 avem din nou uh, o piesă pe care o supunem uh, atenției dacă vă place bine, dacă nu vă place iarăși bine <sus> și vedem dacă piesa se revoltă dacă face răzmerit sau rămâne supusă? Dacă piesa se revoltă. Da, ai zis. Da. Bine. Uh, Alina Eremia. De ce ne îndrăgostim? E cea mai nouă piesă. Vrem să ne sunați la 0372-069599, dar uh, doar după ce ascultați piesa. Cine e Alina Eremia? Mă întreb. Uh -huh. Eu o tânără domniță care a jucat într-un serial uh -huh. pentru tineri la Pro TV, în care toți tinerii cântau, cântau, cântau uh -huh. și făceau tot soiul de lucruri. Și care ulterior a lansat câte o piesă, câte o piesă, câte o piesă. <much> Înțelegi? E la 8.09 acum Să poftim pe la noi Ia, Alina, te rog frumos Bună, sunt Alina Eremia și asculți noul meu single De ce ne îndrăgostim la Europa FM Toți îmi spuneau că nu-i mine E genul care fură mine. În Alina Eremia, i-a o nouă, suntem tare curioși să vedem dacă vă place sau nu. 9 no, și 23 de minute, vă așteptăm la 0372069599. Începem cu Florin. Bună dimineața. Florine! Sau care ești Aha. în direct? Alo! Zii ceva? Alo? Să așa Alo. că. -n... Așa, cine ești? Bună ziua, Ionuț. Ionuț, salut Ionuț. Uh, un mare da. Un mare, mare da. este nu mai Aha, deci îți place de Alina. No. Da, o știi de la televizor? Da, normal, de la pro Băi, frate, vezi, nu merg, si... dacă nu te uiți okay. Unde trebuie da. Bogdan, bună dimineața Salut. Bună dimineața, un mare da și din partea mea Tu o știi de, de la, da. la televizor? Și de la televizor nu Și de la aramu, televizor, mă, frate, Ia. Toată, da. gata. toată lumea o știe Ia. S -a. S -a. Liviu, bună dimineața Bună dimineața, un mare da mare da. Un mare da și de la Liviu păi, 0372069599 de, de ce ne îndrăgostim? Uh, Ana, bună dimineața! De orice, bună dimineața, băieți, de voi de o mie, de ori, de Alina sau de melodia Alinei, nu. Nu-ți nu. place de, de. Nu, nu, nu. am înțeles. Dar, o... în general, așa de ce n-am drăgostit, De blegi De blegi. <laughs> Deci, nu blegi cine? mulțumim! <laughs> Hai, mă că e drăguța, Alina, uite-o! <laughs> Catalin, Catalin, ești cu noi, bună dimineața! Bună dimineața, îmi place melodia, îmi place foarte mult. Aha, Mulțumim pentru patru. mesaj atunci. Nicoleta, bună dimineața aici cu noi. Bună dimineața, bună dimineața. Din păcate, un mare nu. Un mare nu ah. de la Nicoleta. Un deci mare. fii to toate fetele au... mari, ori m-ar da, ori mari, nu. Deci băieții au zis da până acum. Și fetele au zis nu. Fetele nu. Aha. Uite, o avem pe Ana. Bună dimineața. Bună dimineața, din Sibiu vă sun. Un mare da A -a -a. și pentru voi. Bravo. Mulțumim. Mulțumim. Și noi te pupăm. mergi frumos. Să spui și prietenilor. Liviu e cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Salutare, Liviule. Ce mai faci? Foarte bine. Vă Ia zi. și vă îmbrățișez. Și, și noi de. pe matale. Zi. Mare da. Perfect, mare da, 6 voturi pentru. 0372069599 Chiar e, sunt curios ce se va întâmpla. Stai așa că am găsit tot titlul. Alina Eremia, cea mai sexy cântăreață. Cea mai sexy cântăreață? Da, ai văzut. George, bună dimineața! dimineața! Bună! De trei ori dată. Sunt și eu și tine. Și ne-o acum. A, bravo, ai văzut. Un vot aici. A, avem și de la George. Vera, bună dimineața, ești în direct. Bună dimineața, la mulți ani, George, că ai născut în iunie cu mine. Mulțumesc are la modă și ție. Și, așa, și da și, sau nu? nu înțeles, da, că e da. o că e drăguță. E o drăguț, o da. da. Măi și la poze, -o zi, E să facă în pozele asta. Alăur. Dar... Cristina, bună dimineața? Da, bună. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Așa. Bună dimineața. Da, să română, ia zi. Hai și continuare. Alo, parola zilei pentru astăzi. Nu, nu, nu, am trecut de faza cu parola zilei. S-a dat vacanță de astăzi. Mulțumitare mulțumim tare mult, Cristina. Îl avem pe Dani. Bună dimineața, Dani. Bună dimineața, Să trăiești. Sănătate. Ia zi. Uh, da. Da, Bun, bine. Pare, da, Mersi, de unde ești de loc? Arad. Așa. Din Arad. Mulțumim tare mult, Dani. Îl avem pe Ionică. Bună dimineața, mă, Ionică. Ionică, nu știam că știi să joșa Bună dimineața! Salut! Bun. Mihai. Un, mare, un mare da de la mine! Bine, da. Mihai, o, nu știam că știi să joșești așa! <laughs> Mulțumim! Ramona, ești în direct! Bună dimineața! Ramona? Bună dimineața! Bună, Bună dimineața, Ramona! <laughs> un foarte mare da de la mine! <laughs> Mulțumesc! <laughs> Petruși? Bună Să-i truci din Tulcea, da, da, da, un, yeah. vot, cu da. A, un vot cu da. Un vot cu da. Bă, toată lumea votă. 12-2. De... 0, 0 6 9 5 9. cred că ar trebui să ne oprim totuși, nu? Da. Că... Uh... Eu mă uit la un videoclip al domnișoarei, alergă pe o plajă și o fugărește un domn. Așa. Și nu știu, tot. Aș oprinde? Vă... Asta încă nu s-a terminat. Dacă avem pe Mihaela. Mihaela, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bună. Un mare da! Un mare da, da și de la Mihai mulțumim! Hai că rămân, sunt cu sufletul la gură deci, A, au un Sunt într-o căsuță. Așa. E foarte cald, nu au aer condiționat. Așa. Da. Ce să. Și ce să mai întâmplă? Acum alergă Cum din nou pe. Cum se cheamă melodia, videoclipul? Căsuț. Se cheamă Watch the latest Video From Alina Eremia Here. Nu, tu ești vara mea. Tu ești vara mea, asta e altă piesă. Așa. Tu ești prima. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu! No, no, no. Nu, nu, mai zine de videoclip ce se întâmplă? Da, fugărea? acum am a prins, -o. Intrat -o a prins o Ea nu pare prea înspăimântată de chestia asta, acum el conduce, nu mai conduce, acum ea s-a urcat în spatele lui. Asta. Așa au soțit toată viața. Așa. Da, zine mai departe. S-a terminat mea. videoclipul? Nu s-a terminat, dar nu mai pot că mi-e rușine. Bine, mulțumim pentru voturi. Așadar, cât? 13 la 2. 13 la 2 pentru piesa Alinei Remia, De ce ne îndrăgostim. Vă mulțumim tare mult pentru voturile de azi. 9 și 28 de minute Imani, don't be so shy ah, Nu uitați de dublu sau nimic S-au terminat în scrierile, dar Avem spectacol astăzi pentru că avem Pregătite patru întrebări pentru 2400 de euro La Europa FM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 The sweet of your skin Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, go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 Și 31 de minute Don't be so shy e la Europa FM Știrea bravo a Mai cu știrea bravo Doamne, ceva foarte rar astăzi Aoleu. O să spunem bravo guvernului Iarăși? Dacă vă puteți imagina că... Da, este Am scăpat de o grămadă de proceduri birocratice Care ne puneau inutil pe drumuri Premierul a anunțat Că le va elimina pe toate prin ordonanță de urgență Care? Dispare copia legalizată la notar. Funcționarii de la ghișeu vor face de acum legalizarea conform cu originalul. Înțelegeți? Mamă cât de tare e chestia asta. Da. Deci toate doamnele alea de la care, știi. a căror singură bucurie în viață era să constate că n-ai hârtia potrivită, că n-ai hârtia asta, sper că o să primească consiliere psihologică. Da, că dispare... Să da. Cazierul judiciar va fi solicitat doar între instituții Asta înseamnă că vor fi eliminate cam 2 milioane și jumătate de drumuri la poliție pentru a ridica un cazier judiciar. Normal. Știți, n-a făcut nimeni estimările astea care prin alte țări, prin Occident, se fac în satele Cât ne costă, de fapt, birocrația. Și uite, avem estimarea asta, 2 milioane și jumătate de drumuri. Vă imaginați câte zeci de milioane de ore de muncă se pierd? Pentru că da. asta trebuie -te, să le faci rând. în timpul zilei. Îți liber da. de la muncă, te duci de câte două, trei ori, uh -huh. stai la cozi, câtă muncă se pierde în țara asta pentru toate prostiile astea de hârtii. Instituțiile, deci, care vor avea nevoie de cazier judiciar vor putea să le solicite direct la poliție, fără să mai ceară cetățeanului să treacă de la un ghișeu la altul, doar ca să ia o hârtie ca să o ducă la un alt ghișeu. Copiile după buletin, care trebuiau depuse pe la diferite dosare, vor putea fi solicitate și trimise electronic, prin e-mail. Mamă, ce revoluție! În... Da, o revoluție! Nu aveți Xerox. Vedeți că la etajul 2 este un Xerox da. în... În genă. sora lui a deschis un Xerox. Se și stau pe sub scara, așa să înci. Da, exact. Bravo. Se vor elimina copiile legalizate pentru furnizarea serviciilor publice. Instituțiile care vor cere astfel de copii după anumite documente vor putea să le legalizeze conform cu originalul, pe loc. Da. Deci, pe foaie și semnezi. Da. La ridicarea buletinului și a pașaportului, cetățenii vor plăti o singură taxă într-un singur loc. Mă, bai, dar să Da. Și stai la coadă și poți să plătești aici taxa de a nu la noi. Păi în sectorul 3, a, sectorul -a. 3 se poate aici, sectorul 2, aici trebuie să mergeți în altă parte. Unde? Da. Nu știu, dar nu la noi. În ceea ce privește adeverințele de venit pentru înscrierea la șomaj, acestea vor fi eliminate, a declarat Dacian Cioloș. Guvernul Cioloș, de altfel, a anunțat în februarie un proiect masiv de debirocratizare cunoscut sub noile de comisia de tăiat hârtii. Bravo, din de vedere, bravo. Bravo, Dumnezeu! Băi, cât de simplu e, de fapt, să guvernezi în interesul public, în interesul contribuabil. Iau ei nicio decizii firești. Constați că ești în 2016, constați că nici nu se mai fac computere cu dischete, de exemplu, că toată lumea scanează nu știu ce da. și zici, bă, dar de ce nu facem și noi asta pentru oameni? De ce toată lumea se poate descurca, firmele se descurcă între ele așa, și noi, guvernul, să nu facem asta pentru oameni? Bravo, domnule, uite, asta vrem. Atâta vrem. Un guvern care să guverneze în interesul nostru.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 Speranțe de la Sistem 9 și 38 de minute Dublu sau nimic, la Europa FM Dublu sau nimic, plecăm azi de la 300 de euro Dublăm la 600, 1200, respectiv 2400 de euro Pentru că zilele astea nu prea am reușit să punem multe întrebări Eu mă bazez pe ziua de astăzi Sfânta zi de miercuri, care ne aduce patru răspunsuri corecte, sper eu Felicia e din Constanța, bună dimineața Bună dimineața. Dimineața. Bună dimineața! Bună felicitări! Să vezi Luca ce emoție are! Vlad, și, Lu Vlad și Luca au pus să rămâne astăzi pe o chestie în dublu sau nimic. După ce se consumă momentul, o să vă spunem tuturor despre ce este vorba, dar nu vrem să punem presiune pe tine. Adică stai relaxată! <laughs> nu e nicio chestie. Răspuns la toate nu întrebările. Nu se întâmplă nimic decât că o să iei 2400 de euro după ce răspuns la toate întrebările. Doamne, ajută! Da? Ți-ai făcut vreun plan? Mergi până la capăt? Te oprești la un moment dat? Nu știu, răspuns la prima întrebare, iei banii și fugi sau Dai, cum faci? Văd dacă pot să trec de a doua întrebare care mereu e dificilă, am văzut. Care a doua e cea mai dificilă? Da, am observat că a doua e cea mai dificilă. O să vedem. Nu, nu Interesantă statistică. Da. Da. Da. Aveți ajutoare ceva? E soțul cu mine S-a bravo, bravo, bravo. relaxat Luca da. Mamă, dacă te, <laughs> să vezi dacă te încurcă soțul ce pățești Soțul, ai grijă ce spui Da, eu cred că o să trecem <laughs> Se, da. O să ajungem departe astăzi Felicia și soțul ei Cum îl cheamă pe soțul tău Felicia? Îl uh, cheamă Octavian. Octavian Octavian, te Octavian. salutăm Octavian te salută, George Vorbește frumos. Bună dimineața Bună dimineața Toată echipa e pregătită Avem așa patru întrebări 8 secunde pentru fiecare răspuns Sper eu corect Felicitări! Te, te poți opri oricând în timpul jocului între întrebări și să spui gata, iau banii și da. cu asta basta, dar iei doar banii câștigați până atunci, restul rămân, rămân la noi sau mergi lă până la, la, la capăt de fiecare dată și dacă greșești, asta este, banii de rămân la noi și mâine avem, o să avem 3200 de euro. Încerc, încerc Da? Să o da, nu cred Hai că ai emoții N-ai emoții, -ai emoții. <laughs> Da, sunt emoționată, sunt emoționată da. Da, Sunt emoționată, lasă-vă în pace Lasă-l pe Luca să aibă emoții Adică nu înțeleg <laughs> de ce ai tu ești. N-aveți mingiu de-aia elastică ceva? Au, da Auzi, îl strângi, îl strângi de mână tare pe Tavi? Da, chiar, chiar îl strângi de gât. Da? De, de gât să nu-l strângi. Bagai i unghiile <laughs> în palma, așa, să se arate după aceea cât te iubește, că nu, un sunet nu scoate. Ia auzi. Bine. Atenție la timp. 8 secunde, da? Bine. bine. Începe. Mult succes, Felicia. Mulțumesc, mulțumesc. 300 de euro. Prima întrebare de astăzi de la dublu sau nimic pentru 300 de euro, Felicia. Cine da? a scris poezia Epigoni? Epigoni. Eminescu. E asta o prelungire asta. de mine, că am crezut că mă calific. Și Luca. să pentru masă. Felicia. Eminescu da. și mai cum? Vigali Minescu! <laughs> Oh. Să român, mi-ați dat emoții mari de ai 300 de euro, Felicia Și dincolo de asta, <laughs> să știi că -a, a, a, Băieții ăștia doi, Luca și Vlad, Vlad S-au jucat, cu, jucat puțin cu prima întrebare Știa a venit Luca și a zis Uite, cine a scris poezie epigonii și, și Vlad a zis, am ales și o altă poezie Acum e epigonii E da, destul de dificil Nu e chiar una dintre poeziile După care Pai ai -a, intervenit faza aia ai Punem pariu că o să răspundă pune pece pe ce? Pe o da. Și uite așa, după ce am mâncat urma cu Adi Hădean da. în da. special undeva lângă gara de nord în București, Aia e urma, pe care o să o... Cea mai bună și șaorma din București. Cine pierde de urma? Trebuie să-ți descriem un pic ce s-a întâmplat și să descriem ascultătorilor. Pentru că în momentul în care zafa a dat drumul la cronometru și au trecut primele 3 secunde sau 4 secunde și tu n-ai răspuns, eu m-am ridicat de pe și am făcut ia uite burta mare, ia uite burta mare, mănânc ce. și Luca era cu capul în coala, era, am pierdut, am pierdut. Și după aceea, pe un pak răspuns și Ei, Luca da! Așa că Luca mâine mănâncă urmat pe bani lui Ce cel mai și... interesant e că și eu mănânc șaurma pe bani Și Ioana, deci și Ioana ales da. Da. Da. Da. Deci tu ai câștigat 300 de euro noi cu tot ești Da, Felicia, La... mergi mai departe. Uh, încerc. Încerc mai departe pentru a doua întrebare. Haide, te da. Știi de ce? că acum, odată cu chestia asta, se dublează și numărul de ocha urma. Nu-i <gătă> bine, <-me> ah, nu-i bine, nu, bine, nu, nu, atent, nu gata. bine. Nu. Rămânem ai... la ocha urma atunci, rămânem la ocha urma. Suntem nu. la meniu fix. fierte. Da, <gătă -me> tu ai 300 de euro, poți să mergi până la 600. Ce faci? Uh, merg mai departe. 600 a -a fapt, de euro. 600 de euro pentru ceea ce Felicia spune că ar fi cea mai grea întrebare din concurs, conform statisticilor ei. Întrebarea numărul 2. Da? Da. Felicia, cine a regizat filmele Taxi Driver, Casino și Lupul de pe Wall Street? Mm. Mm. A Scorsese, dar e prea târziu. E. e prea târziu. E prea târziu. Ufa! Martin Scorsese așa este, dar... Da. În 8 secunde. E prea târziu, da. Ce ai da. făcut, Tavi, Ca ai răspuns târziu? Tavi! <laughs> prea târziu. Da. Rede, dar nu e să ei, Tavi. Da, da, da, da. Da, da în bine. lui Mă bazam pe el în cinematografie Că era mai bun, dar... Pe. Mama, mama, e, o mama. să vadă el mai încolo Deci până la urmă, <laughs> uite, vezi Te-ai oprit la întrebarea a doua Aia, de ai, ai. crezut tu că e cea mai grea Da, da, știam că e grea Știam că e grea, că urmăresc de Hai, foarte mai, că nu-a fost chiar așa de grea Adică scorsese, dita, mai regizorul nu... știu, știu, da. Și am da, pus da, și eu acolo și un film foarte repede. vechi Și un film da. recent da, îmi pare rău. Celelalte două. Și mie, mă uit ră. pe următoarele două întrebări erau de dreptul simplă Gâs că le vedem da. Of, mulțumim mult, Felicia. Bine, Numai mulțumesc bine. Și eu foarte mult. Și noi mulțumim. Mulțumim tare mult, Felicia, pentru masă, Venim la mare și noi la final de lună iulie, 29, 30 și 31 spre Mangalia, încolo la Life Beach. Hai să mergem mai departe. Atunci. Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. de la șir 9 și 49 de minute, prieteni, suntem pe final de emisiune. Vreau să amintim că n-am dat banii. Astăzi ne-am oprit în Martin este care a venit până la urmă, dar destul de târziu. Așa că mâine avem 3200 de euro la dublu sau nimic. Ajutați-ne, vă rugăm frumos să dăm banii mâine uh -huh. dimineața. Sau vine dimineața, dacă nu da. se dau, mâine vor fi 4.000 de euro. Între timp, Luca a câștigat pariu, Vlad plătește și, -a urma, mergem Sunt Favorizați toți cei care au fost la școală. Atenție. Da. câștigă bani mai buni și la concursul nostru. Uh -huh. Domnul mi-a reținut atenția un titlu ieri. N-aș fi vrut să-mi rețin atenția Dar s-a întâmplat, mi-a reținut atenția Mi-a da. da, și mi-a rămas în minte Și l-am scris frumos seară pe o hârtiuță L-am notat ca să vedem dacă putem să vorbim despre asta Titlul este așa O școală din Vaslui era să ardă Din cauza exploziei unui cazan de țuică Auzi, dacă ce ai fi luat, să fie un caizant de apă minerală? De cuvântul, Zic, cum e posibil? Și cum putem să dăm știrea asta fără să jignim nimeni, Dar în același nu, tip e este inedită, nu? Dar mie deci... sub mi se pare și mai tare. Da. Titlul, vecin, două puncte ghilimele Nu e prima dată când se întâmplă <laughs> Asta zic Bă, deci... Adică a bubuit un cazan de țuică da. Și școală... nu e prima dată când se întâmplă O școală din pasul era să din cauza Exploziei unui cazan de tuica Vecinul nu e prima dată când se întâmplă Colegii de la știrile, poate vedau asta ce s-a întâmplat? Incendiu puternic luni după amiază, într-o gospodărie din vasului, aflată chiar lângă școala gimnazială Elena Acuză din oraș. Săraci. Potrivit ziarului local Vremea Nouă, focul a pornit de la o instalație improvizată de distilare alcoolului, deci un alambic chinezesc, presupune. <laughs> Așa, amplasată pe un teren care odinioară făcea parte din curtea școlii, dar a fost pierdut în instanță de instituție. Deci, cum ar veni, școala avea un teren. Care a fost dat înapoi? Cine l a luat? Ce s-a gândit să facă acolo? Suică. Da. <laughs> ce a, să facă? Era un alambic, cum ai zis tu, chinezesc? Un alambic? Nu, așa da. presupun. Eu. Era un mm -hmm. alambic stricat, domnule, mm -hmm. nu funcționa. Am cum a montat sub licență la vas lui. <laughs> Bine, nu e de râs. Oricum, nu s-a întâmplat nimic, deci asta e. Putem să... Bun. La fața victime, locului s-au deplasat patru autospeciale Mam. care au reușit să limiteze proporțiile incendiului. Păi, băi, când faci suica, nene, faci țuică! Patru adică, autospeciale da, care au reușit faceți. să limiteze proporțiile incendiului. Eu speram că sunt patru autospeciale care au recuperat. Da. Ceea ce se întâmplase acolo. Poate că veni să salveze alambicul. În mod obișnuit, acum se face țuică. În mod obișnuit, nu, dar suntem în lui. În vas... Dacă acolo oamenii sunt inventivi. Poate că au găsit ceva din care se poate face țuică. Nu-mi dau seama. Da, cum ar Ce fi, fi un pet. <laughs> poate au mai găsit o pufaică mai veche. Nu știu, habar n-am <laughs> și au fiert. Nu, vă rog frumos, nu mă mai Acum... împingeți în direcția da. asta. Deci, totul așa, în magaziile care au ars, aflau și mai multe butelii GPL care au explodat. Probabil că butelile... Tot pentru alambic erau puse deoparte. Da. Vecinul zice, care a declarat pentru vremea nouă, nu e prima dată când se întâmplă așa ceva, a mai luat foc aici și tot de la cazanul lui de Plus, deci plus, ca adună în curte câini pe care îi hrănesc vecinii, chi mici bag, bagă mâna în garță, mângâie, bagă mâna prin garță mângăie cățelul dar nu se știe cum reacționează animalul poate e mușca mai ales când fierbe țuica țuica la lângă ăla Trebuie să protejeze averea da Băi, frate, nu ce vă țară... pe noi Ai, a, acum o să zic că lumea iar că nu ceva părere. cu nu, dar se putea sau... întâmpla oriunde se putea întâmpla oriunde ce a fost o mai... întâmplare că s-a întâmplat la pasul în lui păi, chiar n-avem nimic cu lumea de acolo deci cum mă să faci cum să folosești un stricat să pierzi atâta fruct da se poate așa ceva. Mai multă atenție vă rugăm la vaslui, la Ampicu. Ne auzim și mâine. Toate bune, ciao.